Mano bueno, rengoan kirola izango dugu ai izan ere asteburu hau garrantzitsua izango da Ondarribian, eta Arraunarentzat ere. Eta beno, ba honen inguruan aritzeko ba Hondarribeko Arraun elkarteko ba lendakaria Josemi Eldua dugu kaixo egunon. Bai, kaixo egunon. No bueno, me ezela, eh asteburu garrantzitsua da Hondarribako Arraunarentzat, izan ere ba bueno, baten faltan 3 erregata hemen e, ospatzen direlako. Noski, bueno, garrantzitsua, e, garrantzitsuna, ba, ogeita posgarren ondarbiko bandera baldin badare, ba, bueno, azte buru, ba, ba, betea izango delako, ez? Bai, zuki zamezela, importantien hori da, ez? E, Liga Miguelko ondarribiko ogeita posgarren bandera hori, baina, aurretik ere nesken estropada antolatuko dugu, eh? txingutiko saspi garren bandera, eta hurrengo gunian igandian ere, ba, ARC bateko ligako, ondarri biko, kofradiko zazbigarren bandera ere antolatuko dugu baten faltan iru eh? ez derra xa, baina bueno iru trinera itugu guretan eta bakoitzari berestropa berestropa da jarri barri jogu eta, ba bueno, maizta lanak bikoiztu, ba, guztura egiten dugu eta berdena ondo juten den bai, elkateak ipatu du bueno, nelako zerbait antolatzeko ba, behar dala eh, laguntzaileen eh, parte hartza eta, bueno, kasur horretan asteburu buruzan zer ba, badira, badazer antolatu, badazertan lagundu ez eh? Bai, bai, dire gauza. Gaina ez da onlako asteburu buru bat e, antolatzeko ez da bakarra azte buru horretako gana ez. Naiko aurretik gauza askotan bendinteko barduzu, gauza asko dire ez da gaina estropadak bakarra errian jaia dago egun hortan e, gauza asko antolatu dugu eta piskatena koordinatzen eta buru duki barduzu. Baina, bueno, piskate esperientziare badakagu aurreko urtetakoa eta arreri helduz ba ustez gauzak aurrera mateko kapaz esango gara. Mhm. Mm Antolaketarri begira aipatu duzu, bueno, e, urteren mantendena ez horremat bete dela ba, bueno, ba gure eskualdean e, ba asko daudela eta bueno, ne sta ur e, ere muri hartuta dozuten, ba beti norbait eskapatu daitekela, tarazona mas sortu, ez? Bai, egia izan askonek urtetan ez du arazo importanteak egie, baina bai, fiskat e, jendeak badaki Ba, Txinguenen baia hontan zenbat e, itsasazkirol barkuak eta zenbat dauden eh? eta geneista guke estropaderemua ondo kontrolatu eta estropadereman ez daino sartzen baina ezin duguna da itsaso guztia kontrolatu, orduan beti baateak etatetzen dira olatuk eta sortzen dira eta lehortatik bueno, gun nahiko ge nuke pixka lasai jo baina horrek ereematen dio estropadari bere eralaitasuna ta bere edertasuna es itxasua va ba, hori itxasontzisbet eta ikustea jendea estropa ler hurbiltzea ta bueno ba nik batobe este lege hitu barbar konuke va ba, ondarribiko estropadan sortzen, sortzen den giro horrekin geratuko nintzen. Hmm. ondarribiko estropada aipatu zela da E, nagusia eta bueno, e, aukere Hondarribeko trainere begira igual aukera gehien dagoena, ez? E, bertako taldeak irabazteko izan ere, badenboraldi bikaina egiten ari da, bestetan igual arazo pixkate izaten ari da, baina bueno, e, disfrutan aipatuzun mesela disfrutatzeko, ta suposatzen dute bueno, arronlari guztiak etxean e, izan da, bueno, gogotxo atrako direla, ez? Bai, bai, goguan beti dago, eta noski txian zaudenean, zure jendearen aurrean, zure laguna, zure familiararen aurrean, beti nahi duzu piskatu betu, eh? zure rendimentua, baina azken finjan beste estropa bat bezala da, zinduzu inorreke itzaigu alfombra gorriak jarriko erabasteko, eta jakin badakigu oso-oso saia esango dela, beste estropada guztiak bezala, baina bueno, saiatuko gea eta berbentzat, herriari estropa dagon bat eskintzen digun. Patuzela ba, denboraldi bikaina egiten ari da ondarbi, ekaikurekin e, borroka latzean, eta horregongo bueno, da zirrenik ba, ere borroka e, estropa donetan ez. Bueno, ez pentsa, eh? nik uste eh, badirela beste treneruak edo sein momentotan bandera bat irabasteko kalitatea dakatenak. Esa, adibidez tiran bat, urdai bai bat noski, San Juan Berare horregondu da, estropada batzutan, bai, badirudik eikut ondarra bilan artean daudela banderak, mañan, esatizut. Nere uste tan beste irulau treneru badire, ero sein momentotan bandera irabasteko kapaz direnak. Eta mm -hmm. bueno, el... Ligaren antolaketara begira, induzu e, refleksio txiki bat aurkezpenean, induzu, ba, egora ederrean dela, e, bueno, ba dela ere modeloa, eta zentsu datean e, antolaketari begira, ligak eta zein e, talde ezberdinena, eta, bueno, suposatzen dut hori erakusteko presa dela, azte buron eta egan, ere ez. Bai, pixke bat izan nahi naidu dena izan da, ba hori ez, e, arraunak usteet uk ustez asko no kurte ta uetan, AC ba araunari kirola besela, spektakulu besela, biskebat bat man diugula denan artian, ez? Hor neurri batzoke hartu dia, denak ez daude konten neurri joiekin, baina eguneroko estropadatan da, eguneroko saiotan ikusten ari da jende algillota gihurbiltzen ari da arraunara, arauna jendea disfrutatzen ari da uda hontan ikusten garen estropadakin, eta izan bezala hori da kasualitate bat. Hori da Gauzak ondo pentsatu ditudulako aurretikan, denon artian, klugu guztien artean eta nik eta tarraunak bideon hartu dula. Mm -hmm. Kaso horretan, zuru ez ezte zin izan da erabaki nauxena, ezken batean, ba, bueno, beti horregonden kirol bat, baina orain modernizatu eta, zuke zamezela, ikusgarri eta jendeak jarretzen duen kirol bat virtu da. Bai, balde bat pixkat, e, gestioa profesionali dut du gu, ez? Horain azetek eta badute bere gestore profesionalak, eta horrek emandio jan, tolakuntza mailan beste toke bat darik, gabe. Gero, ba, egutegi finko batera ere badakazu, jendiala badaki treniru bakoitza, ze ligandagon, ze maian dagon, horrek eh? ere jendiari kokatu ditendio, ez? Oain arte, ba igual, erribakoitzeko saletuak arraun esagutzen zuten, harauna jarraitzen zuten, oain lortu dugu pixkat, naiz tatriñero ez esan erri joietan erri ondi joietan orko jeindiare, orko biztaneleak ere arrauna jarraitzia ez pixat ordenatu indugu arrauna eh? eta gero ere beste neurri batzuk hartu dire kirolarloan eta horrek ere pixat eman dio kompiti dira ez dugu utzi inor goitikan e joatea nahi dugu berdintasuna bihar da eh? espektakulu bat sortzeko berdintasuna bihar da berdinak edabasten barema du jeindia telebista itzalingo zuen. Eh? Orduan, horre neurri batzuk hartu die, tenik guztet, koptel hori guzti hori dena elkartuta, ba, lortzen arika dela harrona horren aramaten. Horzondo, mi esker, Jose, espero du dezagun asteuru polita pasadilla, ta, bueno, eh, aitor kerregeta alkateak esan bezala, ba, bintzat ikurrinaren bat hemen bertangelditzea. Bale, ba, mi esker, agerra laben.